أرضو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نیاد کی مسلمانانو تا ترغیب ورکی اللہ تلاجد آخرت دپارت تیارے ہو نو الله فرمای یا ای الذین آمنوا یا کسانو شیما نے راولے دے تقلا ن الله جل جلاله ذ ذات نو نروستم نورستم دی یاد کی راضی و تقلا عادی کہ مخک راضی ایتق نچوږه تقوا پر ټولو دینونو کې دا بنیا دي شه او د ټولو عبادتونو خلاصہ جدا هغه تقوا پیدا کې دل دی د الله نه يره او د الله د ناپرمانو نزان بچول چې دا الله د ناپرمانه نه انسان بچی د دې وجنه داسې امت نه دي تر شوه دنیا کې یاو لاکھ سلیری زره سکه مبيشم بیاو کې چې دا امت د تقوا حکم نشوي او قران کې کومه سورته شعارات لشنو دا هر یو امت نبي امت د ویلي فتق الله واتيون وتق الله واتيون مسلمانانو ته یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولقد وصینا الذين في انفسكم ترشو نور امه تنملد تقوا حکم کړو سورہ شوره کې تقریبا ټول کومونو چې پیغمبرانو کم تعلیمات دینو داغي په ټول تعلیمات دغه خبره ذکر نو اصل شی دا دی د دې وجې دې آیات کې تکرار سره دا مسله ذکر اږيله انسان د ګنا نه ځان بچکی نو پدایم د قرآن نوته پېدا ملاویږي هدل للمتقین اللهینه دا کتاب چې ده د هدایت ته خوځو ځان نه پرمانو نه ساتي نو هغه ته پېدا ورکي تقوا هر تنگه ګلاروباسي لکه قرآن کې راضی و مېت تکله ہے یجعلहू مخرجا ويرزقه من حيث لا سوګ چې دا الله نه تقوای اختیار یی ریګی نو الله به راتنګ کې لار روبازی و یرزکه من هیڅ لا احتسب رزق دا اګه زنه چې د دې په ګومانم نه کسب او چې سړې کې زیه معلومی الله پرمایي کسب سګه د دې په ګومانم نه الله بدره پر د ګټه وټه وټه پېدیو دو تنظیم کوي چې کله د دې د رفسه تعلق یی ری اول ز الله پر میں ان الله مع الذین اتقوا لا اجسر دچ چا کی پرزګری نو بہرحال قران کې لست نے متو نے تقوا سرا وسیک الذین نتقوا جنت تبوت للمتقوا الله ذکر کړی دي الله پرمای ایماندارو اتقوا الله الله نو ویری ګټاو حکم نو منه ګنا نه اولا اذا جي ول تنظر نفس ما قدمت لعد عودي ګوري سوچ دیو کی تنزور په معنا د اودي ګوري سوچ دیو کی الګو یته دی خبر ته لګو ګور یانه سوچوکا ما قدمت لعد هر یو نفس ته وګورې چې د څه تیار کړی دی مخ کی لګې دی لږه دین د سباله نوګور قیامت الله جل جلاله سبا وې غد وی لګي غربه کې سبا راځي که قیامت اغا ډیر نږدې دی د دنیا ژوندم دې سره وړو کې شوګویا کې بس نن راځدا او سبا نه قیامت شروع کیږي بس دا ژوند چې دې ګویا کې دا غرض لګ څنګه چې بلځه کې الله پرمای یوم یرون آکا علم یلبثو الا عشیتنا و دوحاها دا خلق دا کیامت رضوین اینو دی بدا غمان که چې مونکو یا یو سبا یو بیگا تیر کلی لبیثنا یوم نا و بادو یوم رضیات رضی رزي سیسا دو ادری گینٹی و مونک تیر کلی دی نو دنیا جوان دا غنیمگڑی و رز دا سبا لکیامت تیر قیامت نزدي ده نا الله فرمای ما قدمت ليات چې نفس سلی دي د سهار زده پاره واتقوا دوباره الله وی ګل الله نويره کې حكم نه او منه لاغنه نه پرمانو نه ځن بچکه بیا ترګيب هم دې دی هم دې تخويف هم دې بشارته هم دې ان الله خبير بما تعملون تخويف ته ویني الله تازو جیسے کوا او بشارت ام دے نیک عمال که نو اللہ دی وینی زیر در که استعمال لغزہ اکیگی نا دوالا احتمالات دوالا جملے لری دی که دوالا خبری برتی دی یو طرف تا یر ور کولی چه کم کلک او بل طرف تا چه کم نیکان دی نو گویا که اللہ وادکیو زیر ور که جستعمال لغزہ اکیگی اللہ استعمال وینی ورفسي ولا تكونو كالذین نسلھا تذمگی په شان د هغه کسانو چې هغه الله تعالی یې رکل دي نو فا انساهم انفسهم الله دا هغه نخپل نفسونه یې رکل دي الله یې رکل دا الله دین یې پېخره دي بیا مراد دي نو دا الله یر ول د منافقانو مبارک ام قران کې ذکر دی لسم سیاره کې الله جل جلاله د منافقانو مبارک فرمايک بدون ايدي هم نس الله و نسيه هم رازی نو منافقان د مراد کې د شي غي کې د بیا یهودیان تینا مراد کې ده شیغی بارکم کوران کې غلی فبیما نقض دهیم ایساک و مخیره که اللوی و نسو حظم اما زکی رو بیه دیتا چه سور کلشی انو اغا دییر کلو هاو ده گرنگی دیی سایان و بارکم رازی چه اللوی دی بارکی فنسو حظم اما زکی رو بیه دیتا چه کما برخور کلشی انو اغا دییر د چې تفسییر اوغللییکی د دوال بیان چېډ نه مراد یهود کې دی شي منافقانو کې دی شي هر هغه سوک کې دی شي چې هغه کې داېفتې چې د الله دینی کړړی الله یر کړی کاغم و ناف دی ک کافر دی ک هود دی کې سع دی که بوتمهالله دی که بل سلک دی نو الله پر منی تاسو دغ خلکو پهشانې مکېږې امو منانو ځداله د دینې دینی یې الله یې کړې ده او الله سچل کړې ده بطور سزا فانساوهم انفسهم الله دا غي نخفل نفسونه یې کړې دي نو د نیک عمل توفیق نه دی ور کړې د خپل اخرت د پرهیز تیار نه کړې د دې وجه ایو نیک سیر ولا وی لا تنسو ذکر الله فینسیکو مل عمل الصالح الله مرهورنا الله به دا سزا در کې چې تا نه به د کو عملو توفیسللم دنیا کې ډیرر عذاب نه په فصل عذاب راې ل مټو یا په بلشي را شي تمماکو او دا ل عذااب نه لوی عذاب د انسان دا د چې دوه دن الله دنی کا عمل توفیوالی مو نه کوی بلمازه ذکر نه کوئ دا الله کتاب ته نکی نی دا د ټولو نه لویاعذاب د ګډ ډهکول دا ل نمت نه دی داخو اللہ حیواناتو تا انسانانو تا مورکی کافرانو تا مورکی منافکانو تا چې د الله ذات تا سر نمانی اغیطی ته اغیطی خور کئی زکده یا خیرت نیشتا نلوی عذاب داده ابن کسیر وی اللہ میره ورنہ اللہ بتانا دنے که عمل توفیق والی هاو اللہ ما کرتبی زکر کردی چې این یا عملو لها خیر فانساهم این یا عملو لها خیر اللہ خپل نفس ته دا پر داخریت است تیارې اونکو نو علامه آو ابو حیان اندنسی خپل تفسیر کې ذکر کوي ازا من المجازات اعظم بالذنب دی یو ګنا اوکلا د شي ګناونه خو دی الله ولا سزا ورکړنه په بل ګنا کې کی مبتلا کیږي چې خپل لبزه تیار کو دا الله په پرمانو کې مبتلا شو دیتو ولیکي چې الجزاء من جنس العمل څنګه د انسان عملي هغه سزای مثلا یو انسان دنیا کې زنایل به شرمګاو ګدې خلک به بخپېګدي دا رنګي یو انسان مالی ګناکړي زکات یې نه ورکړي نو دغه مال بددته پر اورشي او داغه د واجب بده ته پاغي سزا ورکول شي دا هر یو د سزا غ د غې پشان تی نوان دا هممن پهه ملا ک حمل فاسیکون د کا خلک چې د الله ودي د الله د دی نهته دی ددي پشان مکې ک ه فاس پشان دیغ انسان پشانتې کې د لغ سره مجلس کوول ناستته پاسته کول چې الله یر کړړی نو دغ پشانې مکې کې الله و چې دغ پشان شوي نو بس څنګه چېغ د بربات دی نو طب بربات شي. څنګه داغه خیرت बर्बाद دی الله یې دی الله ته خپل ځان یې رکل دی بس داسې بتم شداي پشان مکیه الایکه هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنه الله وی خاوندان د جنت او خاوندان دور اصحاب النار خاوندان دور او خاوندان د جنت اغه برابر نه دی دا قوارجه ده پاتل چې اغه برابر نه دی دې مطلب څه دی اور والا اور کې دي جنت والے داسې نعمتونه کې دي چې وګونو اورې دلی ندي استرګولې دلی ندي دماغو باندې سوچ نه درشي ونه څنګه برابر کې دي شدا خور چا د پدره یو مزو کې دی او بل تکلیف کې دی دا برابر ندي سم مطلب یانه معنا دا شوا چې ګوره صاحب جنت چې دي د اصحاب الجنت کوم اعمال لیاغه سه اعمالو کې چې اصحاب الجنه والے شي جنت ولا اعمالو کې جنت لري اره کې او د جهنم ول عمل و نزان بچکه اغه نزان نو ساته دا برابر نه دا خطرناک شری اغه نزان بچکه نو حاصل مانا دا شو اعمل ما يبعدكم من النار داس عملو که چې تاسو د جهنم د ور نه لریږي اصحاب الجنه هم الفائزون الله یو خوندان د جنت چې دی اغه خوب کامل کامیاب دی په جنت سره کامیاب دی او د جهنن د ور نه لری نو الله تعالی پر ميزان یعنی معنا دا شو چې تیارو کې جنت ولا اعمالو کې یا ايها الذين امنوا اتقوا الله یا کسانو چې معلوم راولې اتقوا الله تعالی نو یېږي والتن زروود گوري سوچ ديو کہ نفس هر يو نفس ما فاغسگي قدمت چي دواند لي گلي دي لادن سبال رحم نوخر انسان لخل گريوان سوچ پکاردي زان لميسوړي دي ادا يو مراقبته سوچته انسان ني گوري روزانه دي استا سوچ کي چين لميسوکو وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا رِجَالُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ اللَّهَ يَكِنُّ نَلَّهَ تَعَالَى كَبِيرٌ خَبَرْدار دے بِمَعْفَا سواندے تا ملونا چې عمل کوي وَلَا تَكُونُوا تَزُمَكِگَ كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ بِشَاندَا کَسَانُ نَسُوا اللَّهَ چې الله تعالى یې کړل دے دالَدینې پرې hề نَفَنسَ هُوَ مَنْ فُسِمَ اللَّهَ تَعَالَى یې کړې ددوینه ددې نو یاد ساتا ہے نسیان یی ری تا وی نو انسان جداشه دے نسیان جداشه نسیان دا اللہ سے پتنشی کے دے وما کانا ربو کا نسیع یی ردہ غبلت تے صدار ربی رونکے نی دے و کم زیکے چھے اللہ تا دا یی ری نسبتو شی نسللاہ فنسیعہم دی اللہ یی رکن اللہ بے یی رکن نو آلتا مانا دا, دا ترک رازی کم زیکے چھے اللہ نسیان نسبتو ش الته <سؤال> په معنا د ترکي دي دنيا کې الله يرقنو د الله دين پري خودندي با الله جنت کې جهنم کې پری دي الته معنا د پري خودو رازي او حکم زايي چې نبي رازي چې الله نه يره نكي ګنل ته په معنا د صحو نو صحو الله نه نكي ما كان ربك نسيا استاره بيرهون کې د حکم زايي چې د يره دو نسبت راشي نو الته پري خودل معنا مرادي دي الله دنيا کې پري الله تعالی جهنم کې الذین ابشاندہ کسانو نس اللہ جیر کله دے اللہ تعالی لرا پریجه دی دیند اللہ تعالی لرا فانساهم فس اللہ تعالی یکرید د دنیان فزهم خپل د دنیا غلی کو اولائی کادا سفتن والا کسان هم الفاسکون هم دیو تی دی دن دالانا لای استوی اصحاب الناری برابر ندی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ خاوندان دورو خاوندان د جنتو اصحاب الجنہ دی خاوندان د جنت چی دی هم الفائزون هم دی کامل کامیاب دی الحمدللہ رب اللہ صلی <سنات> اللہ والسلام علی رسول محمد و وسلم سنا فی فرات نصیب ک اللہ خیر و تو تسلی رسول کامیابی کی یا اللہ کامیابی و ترقی کی چته دم زمونه زمونه زمونه یره ولذي عذاب ناموسه دي الله لازم تقوا توفيق لر ایمان کله نه نسيكي خیر ته تیار توفيق لر نسو الله